Jó estét kívánok! Újdonsággal fogunk a mai műsorban bejelentkezni, ugyanis a mai műsortól kezdve itt lesz a stúdióban egy olyan kicsi számítógép, amivel lehet majd csetelni. Úgyhogy aki szeretne a műsorunkba beleavatkozni szövegesen csetelve, az jöjjön be a mi YouTube csatornánkra. Hát hiszen úgy, ha most azt is, amit én mondok, hogy a YouTube csatornánkon nézi a műsorunkat. Szóval ott a videó ablak mellett található egy kis ablak, ahol lehet velünk csetelni. A gépünk. Majd részbé Gábor vagyis betyárul majd, hogyha megérkezik néhány perc múlva, de addig is én bemutatom az asztal társaságomat. Jusztin Viktor ül mellettem, aki újságíró és innovátor és a mai este folyamán egy nagyon fontos témakörrel foglalkozik, Mark Zuckerberggel. Ugye a múltkori adásban már elkezdtünk ezzel foglalkozni keleti Artúrral, és most folytatjuk, hogy miről is szólt az ő meghallgatása. Hát ödvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat, és igen, igen, remélem, hogy fogok tudni újat mondani. Én végig, nem direkt nem, és azt mondom, hogy végig a mind a 16 órát, mert szerintem egy hatalmas élmény, mindenkinek javaslom, akinek van ott az angolja, hogy meg tudja tenni. Nagyon sok tanulsága nagyon érdekes, nagyon tanulságos tényleg. Na, erre fogom majd visszatérni. És itt től mellettem Alföld István, régi ismerősünk, az NIST ügyvezető igazgatója. Jó estét jó neked estét is kívánok, és jó estét a hallgatóknak és a nézőknek! Akiről nem tudom, hogy szabad elárulnom, nemrégiben volt a -e születésnapja. Hát ilyen mindenkivel előfordul. Egy évvel legalább egyszer, hogy születésnapja van. De igazad van, nem régen volt a születésnap. Boldog születésnapot kívánunk Alföldi Istvánnak. Köszönöm szépen. egyébként most így nézek közben, Viktora, hogy szerinted hány éves István? Olyan jó ötvenesnek tűnik, ugye? Nem teljesen felnek ezt nem, a kérdést, de nem kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, ha egyet hozzáadsz. az hogy Ez jó válasz. Elárulhatom a nézőknek, hogy hány éves lett is. Ezek után most már a nézők követelni fogják, Már év, és a fő István 70 éves lett. Hát ez elképesztő, István. Komolyan mondom, hogy 50-nek nézel ki. Ezt hogy csinálod, árulod el? Ez a helyzet, hogy, hogy egy ilyen felvezetés után én ezt nem tudom elárulni. Egyébként is ez egy olyan titok, amit nem, szedez, nem szívesen osztok meg. Maradjunk abban, hogy ha 52-be megállapodhatunk, nekem ez nagyon tetszene. Azt hittem, hogy majd elmondod, hogy az egészséges életmód a titkod. Hát azt elmondhatnám, de hogyha az ember túl sokat dolgozik, akkor emellett sportoljon, és hát nyilván vannak genetikus adottságok, amelyeket ami a teszetedben szerencsés adott. Ezek szerint igen. Köszönöm szépen. Boldogságot és egészséget kívánunk, és örülünk, hogy itt vagy velünk. Már a, megérte, hogy eljöttem. Köszönöm. A te témád egy másik évfordul egyébként, mert ezek szerint az NEST, vagyis a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság akkor indult el, amikor te magad 20 éves lettél. És amikor beléptem. A társaság. Az igaz? Tehát pontosan 50 éven. Na, erről fog majd beszélgetni rövidesen. De ahogy két héttel ezelőtt a hallgatói nézőink megismerkedhettek az új rovatunkkal, azt most Ismét, ismét lesz, mégpedig a post-komment aminek ugye az a lényege, hogy posztolunk a Facebook oldalunkra videókat, meg képeket, azokat felidézzük itt a műsorban, és itt az asztal Társaság reagál ezekre a posztokra. Rögtön egy bejelentkezéssel kezdjük, mint én Robert és Keleti Artur nemrégiben volt a Smart Konferencián, a Budapesti Akvárium Klubban, és az ő bejelentkezésükből kivettem egy kis részletet, ami hát előre mondom, egy kicsit ilyen terminátor. Hangulatú. Nézzünk csak bele. És aztán utána volt egy következő szekció, amit a KPMG vezetett fel, és mivel ennek az egyik része az AI Motiv volt, ami, ami önvezető autókkal foglalkozik, annak a soffereivel, ezek utána karottának az előadási következett, ezt a, a Total Káros az előadási következet, ami, ami meg arról szólt, hogy, hogy mindannyian meg fogunk halni, ez volt a munkacím, mert jönnek az autók is a gépek, persze nem a, az autók megmentik az életünket, hogy kisük hírthassanak minket, úgyhogy nagyon profánul akarok fogalmazni. A mi részünkről pedig arról beszélgettünk, hogy az egészet ezt hogyan lehet majd nem megvédeni, meg hogy a hackerek majd hogyan fogják feltörni az összes informatikai rendszert előbb-utóbb. Úgyhogy ez a mindnek halunknak volt egy ilyen alverziója nálunk, ez a mind elveszítjük az összes adatunkat úgyis, úgyhogy az egésznek semmi értelme nincs, és hagyjuk is abba. S végül pedig a mesterséges intelligencia biztonságban betöltött szerepéről beszéltünk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 arra mindenképpen nagyon jó ez a felvezetés, hogy óriási a felelősség. Egyrészt az írástudók felelőssége, másrészt a politikusok felelőssége. Mert az írástudatlan politikusok kezében ezek a történetek rettenetesen valóságosával válnak. tudás visszatartása bűn, hiszen a tudással egyetlen egy dolgot kell tennünk továbbadni.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 én utolsó eh, híradása, azaz az utolsó hír a földön. Eh, sajnos kedves be kell jelentenem azt a nagyon rossz hírt, hogy nagyon rövid időn belül és minnyáján meghalunk. Eh, de ha valaki nagyon rosszul érezni magát, tulajdonképpen az a jó hírem van, hogy nagyon hamar és nagyon rövid idő alatt meghalunk. Hát ez egy igazán pozitív belépő. <gül> Nagyon optimista. Igen, <gül> legyünk ennyi optimista. Még egyet hagyték hozzá, aki nem fél a robotoktól, az gyorsan menjen fel a netre és nézze meg a Boston Dynamics-nek a robotjait, majd fog. Igen, igen, tehát például a robot kutya, vagy a robot kis birka, vagy bivaj, comment, comment, ami átmegy egy, egy komplet lezúduló farakáson, ami faronkőből áll, amit ember nem képes megmaradni rajta, meg semmi. jelent. majd ezt a videót. Kommentben azt mondták, azt írták, ez a kedvenc kommentem ez ezek a robotos, robotkutyás videók alatt, hogy ha azt hiszitek, hogy nem lesz, készítőknek szól, hogy nem ti az elsők, akiket kinyír, akkor tévedtem. <gül> Na menjünk tovább. Előkerült egy régi fotó 1959-ből. Egy amerikai szövetségi raktárt ábrázol a kép, amiben lyukkártyákat tároló dobozokat láthatunk. Jól össze is tömörítették, vagy össze rakták bálákba ezeket a dobozokat. És azok az információk kerültek elő,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 Mostani óriási szerver farmok, Én például a Google-nek mondjuk egy nagyjából ugyanekkora területen vagy helyiségen üzemeltetnek egy 120 ezer processzorból álló szuperszámítógépet, vagy mondjuk akár az IBM-et is mondhatnám, amely ugye most már nem csak sakkban, hanem góban is megveri a játékosokat. Ezt akik játsszák a játékot, azt tudják, hogy a gó játék az hatványazottan körülbelül 40-szer.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 is elég sok lyukkártyát lyukasztottam és használtam is természetesen nem adattárol akkor már nem adattárolásra, de ez ezt gondolom, nem ilyen kézi lyukasztás, ne, vagy, ne, ne, ne, az ne, hogy ne, történt? Ne, hát rendesen, írógéppel, tehát Volt nem olyan gépek is, amelyekkel lehetett írni, igen, de, tehát a, mint a bráírás, tehát elnyomsz egy betűt, és akkor három a megfelelő pozíción rájut. Ne, nekem, nekem otthon van mágneszallagom,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 és van euh, 80 bajt fél egy ilyen nyugeten? Igen, abszolút. Ez teljesen az, hogy hogy annak idején, amikor a népszámlálás, a 900-as évek elején népszámlálás, az mindig lyukkártyás megoldás volt akkor, még nem volt, a pendrive még akkor nem volt annyira divatban. Jó, hosszúdéggő volt akkor a lyukkártya, ezek szerint több évtizedig használták. Van még egy fotónk, amit szintén a Facebook oldalunkról fogunk felidézni. A költészet napja előtt, néhány nappal Lackfi János ismert kortás költő publikálta az interneten. Olvasom is az üzenetet, amit a képre írt. Beülök én, a metró. Onnan nézek szerte hallgatom a kilobálytok agysorvasztó halk Kérek engedélyt megpróbálni Lackfri nyomába eredni. Parancsoljon, Beülök a metróba, onnan nézek szerte Ezt már másnap mondja, mert tanult az alatt, hol szerezzek okos kutyút magamnak, menten én. <gül> Csodálatos. Csodálatos István... Egy, Mert és másként. Igen, költő tehetség. Egyébként én azt a címet adtam a Facebookon ehhez a képhez, hogy a Petőfi Sándor a XXI. század költői. Lackfi Remix Version 2018. Viktor? Még egy lyukkártyás uh, kis szösszened, hogy édesapám javított uh, lyukkártyás számítógépeket a 80-as évek elején, és teljesen véletlenszerűen cseppentem bele, mentem vele. És nekem van jó néhány ilyen alkatrészem, és szintén vannak jókártyáim, tehát tettem el. És még az egy érdekesség, ami most így hirtelen ugrott be, hogy úgy néztek egyébként, mint a memóriakártyák, az egyik, a négyzet vagy téglalapnak az egyik sarka le van csapva, hogy tud hova kell beletenni, hogy ne tud rossz, rosszul Itt belehelyezni a Igen, igen, igen. Tehát a egy egyébként szerintem el. tök dizájnosak, és egy ilyen jókártya az kézbe vehető, a ilyen, Sándor. Ó, oh, hát Sándor sajnos már nem vehető kézben. Azért sem vicces, valós, egy, Jött egy komment, amiben Brian Szín azt írta, hogy Pető Wifi Sándor. Pető wifi. Sőt, egy másik kommentet hadd idézek: Princné Tócs Zsusanna Mária azt írta, hogy árnyaltabb a képó költöm, hadd fel eléd, Azért nyomom telefonom, mert túl végén van a nép.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 hullámverése lett az Egyesült Államokban. Mark zuckerberg az a Facebook alapító vezérigazgatóját, ugye most egy elég komoly kongresszusi meghallgatásra citálták. Viktor, Justin Viktor barátunk végignézte ezt a meghallgatást. Élőben nézted? Nem, nem. Utólagosan, tehát egy nap elcsúszással néztem mind a kettőt. És mit mondta? Hét órányi időtartam? 16. 16 óra? Hát ő, ő. Tehát ez a, a brutto erősen, mert hogy elég sok benne a szünetek, a elemzések, mindenféle hozzá kapcsolódóan. Gyakorlatilag olyan, amiben ő ott ült 8 óra, 8 óra. De azt nem tudom pontosan. Tehát én dolgoztam mellett, és közben hallgattam, néztem. Ez a meghallgatás olyan, mint egy bírósági meghallgatás? Vagy ez nem, hát puh, igen, nem voltam még bírósági meghallgatáson szerencsére, úgyhogy fogalom sincs, mondhatnám a rövid választ, igazándiból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 volt ez a kultúrált stílus, tehát most csak így interpretáljuk, helyezzük ezt egy kevésbé kultúrált közegbe, és képzeljük el, mondjuk például Albániában, ugye ezt mindenki könnyen lehet, hogyha képzelni, ott ez hogy zajlana, na hát itt nem, itt nem úgy zajlott.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 Ez egy pénzügyi, pénzügyi cég lehet tal részletben most nézzünk is bele, mer mm. itt van egy kis a ebből a meghallgatásból, ami pont ezt a definíciót kezdti el. Nézzük csak. Facebook? <gérőző> Igen, tehát ugye adat cég, adat, vagy médiacég, hiszen saját gyártású sorozatai, televíziós sorozatai vannak, vagy egy ilyen um, platform cég, amin keresztül um, különböző tranzakciókat lehet folytatni, tehát egy pontosan, vagy egy közösségi média, vagy egy, egy, egy tech cég, cég. És, és erre azt választom én Zuckerberg hogy ez egy technológiai cég, ők ugye organikusan fejlődnek, evolválódnak be, húznak olyan úgy társadalási vállalat. Egyébként gyakorlatilag. És, és minden, ami plusz. Tehát, hogyha pénzügyi szolgáltatásra van igény, akkor az is. Ez, ez egy modern 21. század is. Meg úgy néz ki, mint egy gyík ember. <gül> Mármint a Cukkeber. Cuk Greg Walden kérdezett egyébként, aki ennek a bizottságnak az elnöke és republikánus szenátor. Cukkeberg él azzal a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 akkor az a valaki az számol azzal, hogy a médiában meg kell jelenni, hogy ott magasságnak kellett hát magyarul. Nem túl naív megközelítés az, hogy nyújtsuk a legjobb képet. Ez egy nagyon profi, hidegfej a gondolt megközelítés. Most, ha ilyen háttere van, akkor ugye valószínűtlen, hogy egyébként minden egyébhez meg tökmai van hozzá, mint egy. De ami szokatlan, mert Mark Zuckerberget ilyen pólós, farmeres megjelenésben ismertük meg. Hát ez az Még az a legutóbbi CNN interjúban is egy, egy szürke pólóban volt látható. Most Igen. meg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 Tehát ez, ez, ez Abszor, ennek az ügynek ez, ez, a kapcsán. Ez, az ügy, ez az ügy nem fog elmenni szabályozás tehát a legislation mindenképpen lesz, valamiféle piaci szabályozás. Az, a szenátorok túnyomó többségén úgy vettem észre, amúgy sem hisz, a szabályozatlan van piacba. Ugye az internet semlegesség is.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 Ugye mindenki úgy kérdezi, hogy amit egyszer eladtak a hirdetőknek, ő minden alkalommal elmondja, hogy nem adtuk el a hirdetőknek, de ezt gondolják róla, hogy eladták a hirdetőknek. Hogy ez letörölhető -e, visszaszerezhető -e, Ez azt állítja, hogy igen, a valóság pedig az, hogy nem. És ezt ki is mondják neki az arcában, hogy nem, ez nem, ez nem visszaszerezhető. Orvosi adatok kerültek ki. Tehát erre, erre, erre, ebbe is beleáll, azt mondja, hogy igen. Tehát ez, ez elképesztő következményekkel járó kijelentés, hogy orvosi adatok igen. Még egy részletet, igen, Bocsánat, Csak azt szeretném megjegyezni,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 többen lépnek ki a Facebookból. Nem biztos, hogy, hogy a belé tehát a, a Facebookba fektetők hagyni fogják, hogy így működjön. Ami talán. nem ilyet indítja újra a hangouts szolgáltatását, hát ha csak sikerül szétszedni darabokra ezt a hatalmas óriás, hát, mint a Facebook. Ami, neki, ami nekem nagyon-nagyon mély nyomot hagyott bennem, az az, hogy ezáltal 8 óra alatt nagyon kemény helyzetek, nagyon belemenős kérdések során egyetlen egyszer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 tudunk, 50 millió adatról tudunk, Ján, nyolc, még jelen, ebben a jelen pillanatban a most két és fél milliárdnál 8 -8, 8, 8 járnak egyébként. De a, egyben... A, a,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 Típusú dolog, és ott is ott van apró betűbe, hogy de ezeknek még mindig van hozzáférésük az adataidhoz ahhoz, amit akkor osztottál meg, mikor telepítve volt. És ezt gondolom érvényes a Facebook applikációra is, amit most mondasz, ugye az. a Facebookon is belül telepített harmadik. Tehát mit tudom ez, ez mi az indiai neved? kvíz Én applikáció. Tajtad, tajtad. Még ennyi infót mondok, rendkívül nagy erőkkel dolgozik a Facebook azon, hogy egyébként hogy megtisztítsa, a, mert hogy előjött az amerikai belpolitika egyéb mindenféle ugye hasvájása is itt a meghekkelt választások, az, hogy a konzervatív pártnak a híreit a konzervatívak úgy érzik, hogy cenzúrázta a, a Facebook, hogy az kevesebbet Aha. volt a választási időszakban, stb. stb. stb. stb. és tehát S -s -s ezeket a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 Egyébként kérdezi, hogy az ugye, az milyen az egyéb az ö, az típusú az cég még a Facebook, tehát, milyen, tehát próbálják beazonosítani, próbálják leegyszerűsíteni az egészet, ez, ez, ez végig kísérte az egész meghallgatást, hogy értsék, hogy is értsék. és látszik egyébként, hogy nem értik, de vádoltam magyar sajt, vagy nem olvastam milyen véleményt, hogy... I consider us to be a technology company, because the primary thing that we do products services for other people. szolgáltatásokat hoznak létre az emberek számára, etc., etc., ezt elmondtuk mondtuk gyakorlatilag, de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 Hanem, hanem egyszerűen válaszolja, nem, jelszor nohán ez nagyon sokszor elhangzik, igen vagy nem, igen vagy De le kell egyszerűsíteni. Én gondolom, hogy itt az Egyet a benne lehet, hogy egy ilyen közvetítést, egy ilyen készült felvétel, az adófizető állampolgárok is megnéznek, tehát nekik is kell érteniük. Ó, hát uh, igen, igen, micsoda a szempontrendszerek merülnek fel, lehetettől lehet, ettől, lehet ebből tanulni. Meghát hogy a politika felelőssége, a szenátorok a igen, politika. Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben.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 40 pixeles, 20 Kérdésünk, megapixeles... Kérdésünk önök meg... szerint hány, kam... hány lencse rendszerig fejlődik ez a rendszer, vagy pedig az lesz, hogy 50 év múlva megint csak egyetlen egy szembe van egy ilyen gépnek. De minek három kamera egy telefon, a Betyár? Meg tudják indokolni, tehát kérlek szépen az egyik kamera az egy egyszerű fekete-fehér képet készít, valójában ebből fog dolgozni az összes többi is, ez a legnagyobb felvontású általában 20 és 40 megapixel közötti felbontásról beszélünk. A segét kamera az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 Annyira gyorsan meg fogja tanulni a, a, ez a láthatatlan e, mesterséges intelligencia asszisztens a telefonban, hogy te éppen miket használsz, és hogy, hogy akkor sem fog lasulni, amikor már nagyon sok szolgáltatás, vagy nagyon sok, app, nagyon sok terhelt, e, e, és ilyen puffertárolóban e, eltárolni kényszerült adat lelassítja a gépedet, amit ugye nem tudsz ni csinálni. Tehát, hogy ha a telefont, akkor nem a szolgáltató többé, és akkor az a e, bűncsek, mint követel, és ha meg nem, akkor meg nem tudod nem.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 lassított felvételt mutatni. Elképesztő. Ez neked is tévésként, ez érdekes, ugye? Hát vagy fotósként. Vagy Elképesztőnál elké el el el el el el el el is akár csak egy vagy két évvel ezelőtt ez, ez egy... Uh... Hát bérelni szerettél volna egy ilyen kamerát, Ekkor hogy fel, a kamera, hogy, felred, de, hogy a lufi leesik és szétplacsan, akkor, akkor nagyon sokat fizettél volna. Na hát itt tart, most az <laughs> okos telefon. magamnak, okos kütyűt magamnak én. Igen, igen, igen. Mutatom még egy, még egy eszközt, egy Roli nevű szintetizátor, kontrollerről beszélünk, ami amivel mindjárt meglátjátok a felületét olyan, mintha ilyen tapipados lenne az egész szintetizátornak a felülete. Szerintem kezdjük is elnézni, meg meghallgatni is. is Szerintem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 Miközben én azt kérdezem, Zene. kedves től, hogy ének szerint perc van szükség még erre a két darab ilyen tapipadra is egyáltalán, hiszen ha jobban belegondolunk mondjuk egy kinek díj játék során maga a konzol is válhatna virtuálisra, tehát magyarul elé lenne a levegőt nyomkodnunk ahhoz, hogy ugyanezt a hatást elérjük. Így, ah. ahogy mondod, egyébként volt néhány évvel ezelőtt olyan billentyűzet, ami kivetíti az asztalt, Igen, igen. És akkor az asztal Egy honom, homo billentyűzet így... gyakorlatilag, igen, amely csak azt jelzi meg, azt látja a gép az informánsúgarak segítségével, hogy letapogat téged, hogy mely billentyűnek a helyére ütöttél. Nos kéne azért van szükség amúgy ilyen kontrollerekre, vagy ilyen közvetítő eszközökre, mint az előbb látott klaviatúra is, mert te nem tudnál olyan pontosan, tehát, ha te, te nem tudod olyan pontosan elképzelni magad előtt ezt a klaviatúrát, hogy pontosan oda ki, ahol az a hang lenne, és ezért neked muszáj még e, precíziós szempontból a gépeknek már semmi szükségük, szemben semmilyen hardware ebből a szempontból. Azt olvastam egyébként erről a Roli nevű kontrollerről, hogy az eddigi megoldásokhoz képest az zongoránál is ugye azt lehet csak most leegyszerűsítve, hogy hogyan nyomkodjuk meg a zongorának a billentyűit. És hát azért a leütésnek az ereje az nem lényegtelen, tehát millió árnyalat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 Vagyunk továbbra is arra, hogy a magyar programozók és egyáltalán a, a magyar szellemi teljesítmények nagyon ö, komolyak. Ö, részben egy kicsit ez is indokolt annak idén 1968-ban az NEST vagyis a Nagymajános számítógép tudományi társaság elindítását. Az NEST ügyvezető igazgatója a Földi István továbbra is itt van velünk a stúdióban. Boldog születésnapot kívánunk nem csak Isteni Istvánnak, lesz. hanem az NEST-nek is. A hát, nevében nagyon szépen köszönöm. Más, most már ez a világ ugye nagyon. Tehát oh, annak tovább. idén a tudósoké volt, meg a fehér köpenyes mérnököké, most meg mindenki. Például bejár is ott okostelefonját, meg a kis számítógépét nyomkodja. Igen, hát a világ nagyon-nagyon megváltozott, de ez nem változtat azon a tényen, hogy a társaság jelmondata az hármas egységet takar. A múlt értékeit megőrizni, a jelenhez alkalmazkodni, és a jövőt a legjobb tudásunk szerint befolyásolni. Tehát azért azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy az előbbi itt a lyukkártyáról volt szó, tehát a világ 5 legnagyobb informatika történeti kiállítása és gyűjteménye közül az egyik itt van Magyarországon. Erre azért nagyon büszkék vagyunk. Mégpedig Szegeden. Még Szegeden található. Tehát a múlt értékeit minden formában úgy gondoljuk, hogy fontos, mert egyébként elég nehezen tudjuk követni a jövőt, úgy, hogy a jelenen át. És az, hogy a jövőre mindjárt visszatérnénk, csak én mutatnék egy képet, ami a múlthoz is tartozik, meg a jelenhez, meg a jövőhez is, tehát összeköti ezt a hármas egységet. A mó törvényről mi a műsorban nagyon sokat beszéltünk a korábbi években. Van egy ábránk, ami azt mutatja meg, hogy eh, hogyan valósult meg a mó törvény a valóságban. Csak itt fölhívom a figyelmet arra, hogy az idő görbében, tehát hogy nagyjából a, az ábra közepénél található 1968, tehát az elindulása, és ott már haladta a múlt törvény előre, tehát ugye a gépek teljesítményének a sokszorozódása évről évre akkor is megtörtént, és azóta is. És azóta már nem is a múlt törvény alapján, tehát nem a 18 hónaponként duplázódik, hanem ennél sokkal gyorsabb a fejlődés üteme, és az, hogy a, ennek a jövőnek a képét meg tudjuk mutatni az ö, szintén a felelősségünk, ugye ez a szóba került már a szakma felelőssége. Emlékszünk még erre a görbére, ennek a vége 2045 volt, ha majd mód lesz rá, akkor még egyszer. Nézzünk csak bele még egyszer a görbébe? Ott van, valóban 2045-ig halad el, bár ott a nyíl még mutatja, hogy megy az, hogy hát hát Világos, mert hogyha a, a mestersége, az addigra kialakuló mesterséges intelligencia nem gondolja úgy, hogy most már a humán, uh, humanoidok teljesen föleslegesek, akkor azért az a görbe még tovább is fog menni, és reméljük, hogy így lesz, de az viszont nagyon valószínű, hogy az a pont, amit most ott 2045-ben mutat, addigra a mesterséges intelligencia kapacitása, az akkor földön élő valamennyi ember agy, agy kapacitásával egyenértékűvé válik, és ebben ezt hát kivéve nagy tragédiákat, vagy valamiféle vilákatasztrófát, <tos> ezt nem tudjuk elkerülni. Tehát erre kell készülni, és erre kell valamennyinket Készíteni, gondolkodásban, hozzáállásban és mentalitásban. Egy pillanatra a jelenhez térjünk vissza, kicsit majd itt ugrándozunk az idősékokban, mert például már a robottechnika, amiről ugye ez az NIESZT számára is egy fontos témakör, hiszen robotikáról egy konferenciát is szerveztetek az ősz során. Konferenciát, valamint több szakmai közösségünk foglalkozik robotikával, valamint fontos támogatója vagyunk annak a sikeres kezdeményezésnek, amelynek kapcsán 2019-ben a Völgy roboto itt lesz Magyarországon, először Európában, és azon belül először, hát nyilván először Magyarországon. Ez az Eduktus Főiskola eh, pályázta meg, és a mai Társaság nagyon jelentősen támogatja, és fogja is támogatni és együttműködni. És mi is fogjuk ember. támogatni azzal, hogy be akarunk számolni erről az eseményről. De mi? akkor most nézzük meg ezt a kis videót, ami a Da Vinci nevű műtős robotkarokat oh. mutatja be. Ez már abszolút a jelen. Azt arra hívom fel a figyelmeteket, hogy majd figyeljétek, hogy a műtős orvos hogyan dolgozik. Elég érdekes részletek lesznek, aki mondjuk nem szereti ilyen műtéti képeket, az inkább most ne nézzen a képernyőre. A a Magyar fejlesztésű. Nem. nem, az a Leonardo nem, nem. 3D ez egy másik Da Vinci, de ez a műtétek során felhasznált robotkarok lesznek, figyeljétek. Tehát egy teljesen hagyományos műtéti laborban vagyunk, és már képernyőn nézik a műtő, műtős asszisztensek a műtéti területet. És mindjárt láthatjátok. A képernyőn már látható egyébként. Ugye itt, itt vannak ezek a robotkarok nejlon zsákokban van bebugyolálva gondolom, hogy a tisztaságot mindenképpen fenntartsák a műtét közben. És ahogy itt a kamera hátra néz, ugye az asszisztensek várják a szerepüket, és itt van a műtős orvos. Egy képernyőn figyeli azt, hogy hogyan kell műteni, és ezekkel a kis kontrollerekkel irányítja a robotkarokat. Egy tenger alatt a mondjuk a fedverzett rendszer ellenőre, aki ugyanúgy csak egy monitor, vagy egy ilyen VR szemüvegben ül, és ők biztosítja a többéket arról, hogy nem támadnak mai. Igen. De hogyha még azt is hozzáteszünk, hogy ez az orvos, az akárhol is lehetne, mert a telemedicina alapján és tulajdonképpen... most már a marsról is lehetne műteni akár. Csak, hogy hát, megszakadjon a kapcsolat. <gül> igen, mondjuk fordítva talán a mars, első már látogatókat lehet majd a Földön, lehet a földön üteni. Lehet Földön üteni akár, igen, igen. igen, igen. De ezért ez, ez egy kicsit odéd Ez az eszköz azt bizonyítja, hogy, hogy a mesterséges intelligencia fantasztikus lehetőségeket teremt az ember életének javítására. Tehát miközben ugye azzal kezdtük, hogy végünk van, és hát ugye a halállal ittén jól elmosolyogtunk. Tehát pont ez a lényege a dolognak, hogy ezeket a lehetőségeket, ezeket kell megragadni a robotikánál is. Nem attól kell tartani, hogy a robotkutya szét fogja tépni a gazdáját, hanem ki kell fejleszteni az együttműködő robotokat, a kobotokat. Tehát akik a... Kobot. Akik megfelelnek a robotika három törvényének akár... Hát, hogy az Asimov három törvényének meg tudnak-e felelni, erre, ez, erről nagyon komoly viták folynak, de, de azért az világosan látszik, hogy, hogy vannak olyan tevékenységek, amit az ember ha megfeszül, sem tud jól elvégezni, vagy olyan jól elvégezni, mint a robot, viszont ketten együtt, tehát nagyon sok olyan történet van, és itt nem arról, nem arról kéne szerintem legalábbis nem arról kéne beszélni, hogy, hogy hát a robotok elveszik a munkánkat, és akkor alapbért kell, vagy alapjövedelmet kell biztosítani, hanem hogy hogyan kell megoldani azt, hogy a robot és az ember tényleg együtt tudjon működni. És hogy ebben a felelősség teljes gondolkodás, és ez már a jelen. Tehát a jelen a digitalizáciző ugye beszélünk ipar 4.0-ról, digitális forradalomról, beszélünk arról, és hát ezt a Naiman Társaság nagyon komolyan veszi, hogy a digitális kompetencia és írástudás nélkül ma nagyobb hátrányban van valaki, mint aki annak idején nem tudott írni meg olvasni. Tehát ilyen értelemben olyan programunk van, és ezt azért feltétlenül fontosnak tartom elmondani, hogy, hogy, hogy a... Az a fajta digitális írástudás, ami nélkül ma nincs munkavégzés, határ, hatá, hatékony munkavégzés, abban hívja, annak az oktatási programját úgy hívják, hogy LCDL. el vagy icd tehát az Európai Számítógép Használó Jogosítvány, Világszámítógép Használó Jogosítvány. Nem olyan bizonyítvány ez, hogy a, tudja használni a gépet az ember. amelyből Magyarországon pillanatnyilag 500.572 ember, ennek a programnak tagja. Tehát magyarul a nagyban olyan mennyiségű tapasztalata gyűlt össze az elmúlt évtizedekben, nem az öt évtizedben, de az elmúlt két évtizedben arról, hogy ezt hogyan kell csinálni, amit tárt karokkal nyújt mindenki számára, és nagyon bízunk benne, hogy a digitális jólétprogram, amely határozottan azt a cél tűzi ki, hogy Magyarország ebben a tekintetben minden vonatkozásban az élenjárók között legyen, nyilván ezt is érdemes figyelembe venni, és ezt is érdemes számításba venni, mi ezt minden fórumon elmondjuk, nyilván itt is el kellett mondani. És nincs megállás, ugyanis az LCDL után jön a következő oh. ilyen ilyen bizonyítvány, aminek hasonló a neve egyébként, edl remélem, hogy jól mondom a Tökéletes megnevezését. A... Ugyanaz az eleje, tehát European Driver License, tehát európai jogosítvány, de itt a RISZ, az a robotikának, és az Intelligent System, tehát az mesterséges intelligencia rendszereknek a rövidítése. Tehát lesz egy olyan ECDL, ami a robotika világához, meg a mesterséges intelligencia világához ad hát belépőt. Kressz robotoknak, öö, öö, öö, ne, nem, Kobotoknak ne, és ne, embereknek. Ne, nem, nagyon reméljük, hogy lesz. ennek a, Ez a projekt pillanatján egy Horizon 2020 projekt keretében az osztrák egyetemekkel közösen, és az osztrák számítógéptudományi társasággal közösen zajlik, és a célkitűzése, hogy mind robotikából, mind mesterséges intelligenciából alapozó és haladó, tanfolyamokat állítson össze az alapozó tanfolyamok, és ez az, ami a civil társadalmat alapvetően érinti, pont azt a célt szolgálják, hogy, hogy mindenki megértse, hogy miért és hogyan kell, hogyan működnek a robotok, tudjon együtt működni a robotokkal, nem feltétlenül együtt dolgozni, de hogy, hogy, hogy, hogy, hogy használni tudjuk, ugye mert az eszközöket, hát én például elnéztem az előbb ezt a, a, a, a zongoraszerű valamit, nem tudnám használni, mert, mert ugye ha nem tudok zongorázni, akkor eleve hátrányban vagyok, és hogyha nem tudom, hogy hogyan kell simogatni ahhoz, hogy milyen hangok jöjjenek ki belőle, akkor megint csak euh, nem, nem vagyok egy jó felhasználó. De azért kipróbálnád szerintem. Nagyon szeretném kipróbálni, mint ahogy nagyon remélem, hogy a tanfolyamaink, amelyeknek a tananyagát kidolgozzuk, a tanárokat megtanítjuk, sőt a tanárok után bízunk benne, hogy a tanárok a diákokat megtanítják, és bízunk benne, hogy sikerül. a diákok a tanárokat? Ön, <tos> E, e, e, ezzel adtál egy olyan, nem akarok ebben belemenni, nagyon komoly, nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk azért. Közel hozzá egymáshoz a diákságot és a hogy, hogy Azért dolgozunk, hogy a tanárok minél többet tudjanak arról, hogy hogyan kell oktatni a mai világban, Itt. és ja. ezzel, tehát létrehoztunk egy IKT pedagógusoknak, kialakítottunk egy IKT pedagógusoknak, kifejlesztettünk egy IKT pedagógusoknak modul, és most megkérdezem, szerintetek mit jelent benne az IKT? Én a kommunikációs technológia. Interaktivitás, kreativitás ah. tanárok. Köszönöm szépen, kreatív ez a rövidítés. Van. iskolai kommunikáció tanálatnak. Is Majd ezt akkor használjuk. Na még egy, e -egy újdonságot e hadd mondjak, ugyanis az N.I.S.T. elindított a Jelenből a Jövőbe című blogot, aminek meg tudjuk mutatni egyébként a kinézetét, így néz ki az interneten. Érdemes fölkeresni, ugyanis Kömlődi Ferenc régi barátunk, aki a szerkesztő mögött, a blog mögött, és a jövőbeli technológiákat szemlézi. Az a helyzet, hogy én ezt nagyon szeretem, mert ugyan, ugyanis két naponként kapok a felittől mindig a következő két napra szóló anyagot. Elsőként olvashatom, sőt véleményezhetem, mert ő szerzője, én, én csak egyszerű szerkesztője vagyok, ami gyakorlatilag a legtöbb esetben nincs is szükség. És fantasztikusan érdekes Nem, nem az, a személye személye a személye. az, hogy melyik az a cikk, amelyik, amelyik kiugró Facebook érdeklődést, még egyre Facebook érdeklődést kap, reméljük, ezért ez így is marad, és melyik az, ami pedig nagyon érdekes és nagyon izgalmas, és nem. Pedig van állandó látogatója nyilván a blognak, hiszen, hiszen olyan világban élünk, amikor izgalmas dolgok jelennek ott meg, de nagyon érdekes. Egyszerűen, ez, ez ugye ez évi kezdeményezés, úgy, úgy gondolom, hogy egy megfelelő idő után áttekintjük, hogy hogy valami, valami, valami benyomást kapjunk arról, hogy, hogy a szakmát és az átlagos átlag embereket, már úgy értem, hogy a szakmai, szakmán kívüli embereket érdeklődőket mi fogja meg ebben a témában. DTM. A digitális világ érdekes.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 mi a szavagok, mint amiről beszélünk, ha azt tesszük, hogy ugyanaz, ugyanúgy egy információ tárolására szolgált az, hogy hol van benne a lyuk, akkor a technológiák megegyeznek, nyilván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 a feldolgozása. Tehát itt még annyit hozzáteszek, hogy itt nem csupán egy demozás van, hanem ez egy konkrét előadása már közönség előtt. Figyeljétek! Azért azt figyeljék meg közben, hogy a, a művésznek a, a kézi játéka az azon 40 év, ami ott a zenél egyébként, ami, amit neked nem fog úgy megszólalni, amúgy ez a kontroller, mint Igen, ja, egyébként 38 éves olyan uh, idegesítő az a hátsó és uh, vakarászó gondolat, hogy persze, ha ő is csak megnyomott volna egy plégomot és most úgy csinálna, se tudnánk valójában, hogy ez történik, vagy nem. Kis, és lepukik, hogy egy kontrollerről van szó, mert a hangzás az teljesen olyan, mint egy torzítós gitárnak a hangja. Tehát mint, hogyha Jimi Hendrix 1969-ben játszana ezt a felvételt, miközben látjuk, hogy egy szintetizátort nyomkod, illetve simogat. Hát, a nyomkodás erre már nem annyira jó, hiszen látjuk, hogy már Parizi tényleg simogatja, meg olyan, mintha ezt a vibrátó hangot is előállítaná. Ezt a vibrátót, azt vibrátóval állítják elő. Ez a gitáron is így csinálsz, vagy is. Igen, Na úgy, csak igen, ezen igen, a kontrolleren is egy, egy digitális figyelsz, eszközölés. Ezek mondjuk a keze egyatlan egy hangfelelt, akkor ő is e, ugyanezt csinálja, vagy akár a nyújtást, ami a egy felel meg, amikor a zenészerűként behúzza, és az a lejjed e, e, sülyezti egyébként a hulk a, a nyakat, amitől így ilyen hangot ad. Na még egy picit figyeljük. Most van a szóló rész. De már nem igaz az a régi uh, vicc poén, hogy aztán meghalna, mert úgy tűnik, hogy aztán is egészen jól teljesít a művész.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 Kondom, nektek is tetszett. Én engem teljes mértékben szóhoz se juttak, fantasztikus. Na, eddig tartott be a műsor, még egy pillanatra nézzünk már rá a csetes ablakunkra. Jöttek be most hallgatók? É, hallgatok ugyan nem, de én a magam részéről a